a cés todo, pero non cés na es perriña, se por ti xeirás un río y hay una roda, hay madera para enfiar a que te queira y un una valla y un ticheiro. Baixamos a música Sí, sí. De, este son sí. Fan 50 anos, eh? Si, sí, senyor, si, senyor. Sí, acaban señor. de cumpliros el inovallo cárcere de Lugo, están facendo unha exposición. Bueno, o, o, o, queridos entes, xa comenzamos a segunda hora, eh, temos outro lado do fío telefónico o, nos, o noso correspondente na Costa da Morte. Vamos oh. a saudálo, dades, oh, boa, es boa, boa tarde, se felicitar, Joano. Moi boas tardes, xa, Óscar. Hola, que tal, boa tarde. Te vos conto a anécdota que me impediu estar a primeira hora Se me permití desconto, bro, porque resulta que, que, bueno, eu teño todos os sábados, máis ou menos, pois pues, jornadas de, de deporte, pola mañana pola tarde, pola tarde de baloncesto, entonces agora tocoume vir a xunta o meu fillo e chamáronme para delegado de campo, que non había can fora, entón tuve que vai xar e bueno, vou ter que avisar que vou chegar a tarde, pero bueno, aquí estamos de volta, un, un ano máis. Pois pues alegro-me moitísimo que, que, que, que, que teñas esa dedicación tamén especial, ademais, por o teu fillo, hai que fa a o que, que cumpra claro sí, claro sí. aquí hay improvisas sin problema ninguno bueno, que tal todo, ven un mano máis de radio, ven, radio aquí, no. pues eh, no, este, eh, eh, no eu queria xe dicir eh, que, que teu te pues, tamén foi un delegado de campo e eh, non entendo nada de fútbol <laughs> ah, pero en este caso é de, de balancesto, que é moito peor bueno, moito peor refiarme que hai moito que... menos ainda <that> Sí, refieres, sí. Sí. sabes que dice o árbitro, cando se lea a pelota fora, e sí, dice me vai a usted recoger la pelota e dice mami, e dice, llevas ti que cobras <risa> bueno, pois pues bueno, nada campeóns, aquí estamos de novo na radio e bueno, eh, quería empezar precisamente eh, facendo unha mención a a radio en si sí misma, porque resulta que se estrenou este lunes pasado en radio ronco da Radio Néria. Eh, eu non sei se Bozona, aí en Barcelona, escuitabase moito. De feito, ele ten a súa residencia en Barcelona, ele, eh, eh, eh, Cormilán, é Cormelán, é Xesús Ferreiro. Ferreiro, Que eh, presentou durante moitos anos onda pesquera. Mm. Eh, sí, señor. Un Pois sí, bueno, pues, ahora, a través de Radio España está volvendo a emitir a través de internet sí. e plantexamos esa posibilidade de traelo a, a Costa da Morte oh. e desde o lunes pasados escuta-se onda pesquera na súa versión de volta, Xesús Guerreiro, como el xa un, un home sin ningún tipo de presión e ademais trabalhando xa como por pasión a rádio, xa, xa, xa e volvemos a recuperar ese espacio que se pode escutar xa Desde as 11 da noite uh -huh. de 11 a 12 da noite que outra vez na, na Radio Ronco de Radio Nel. así que estrenamos moi van guano, de verdad. Eh, quería empezar un pouquiño con eso para para facer a crónica semanal, como cada semana, pois pues, contarvos uh -huh. un pouquiño eh, como están as cousas. Bueno, supoño que por aí tamén, pero andan kentando os motores electorais nos distintos concellos da da Costa da Morte. Bueno, presentándose cada semana pois pues, candidatos das distintas opcións, aparecen incluso plataformas veciñais sí. eh, un pouco para marcar a distinción entre o que son os partidos tradicionais pero aparte de todo eso pues pois, temos que felizarnos porque esta semana pois, a Costa da Morte conseguía o xelo distintivo de destino Starlight, eu supoño que conoxedes un pouco este tipo de iniciativas que, sí. se, que veñen un pouco a a premiar pois a calidade do ceo nocturno, non, a pouca contaminación lumínica que que vai rendo na, na Costa da Morte, eh, a pesar de que, bueno, eh, certo nos últimos anos empeorou a calidade, uh -huh. pero aínda así, pois eh, foi impulsada esta candidatura por xente como por exemplo, pois, o, o o Valles eh, Jorge Mira, eh, eh bueno, recoñecíanse esta semana pois, Eh, co, como destino Starlight para, para visualizar os teos nocturnos eh, a Costa da Morte uh -huh. A parte de todo isto pois pues, falamos eh, eh, dunha iniciativa ben interesante que surde dos Percebeiros de Muxía de Corme que lidaran a creación dunha asociación, asociación. de Percebeiros sí, sí, sí. unha cousa que Bueno, esta semana tamén viña acompañado Ca inclusión dentro do dicionario Da Real Academia Galega uh -huh. Da palabra percebeiro E percebeira que parece ser que non non existía O calme, o chamou uh -huh. poderosamente a atención Porque realmente Pois pensábamos que eso Xa estaba aí no no tinteiro ¿no? Uh -huh. Claro máis cousinhas, por exemplo tamén dentro do mar, preocupación no mar ante os novos controis eh, da potencia dos motores e o cambio nas axudas ao, ao gasoil, bueno, unha preocupación sobre sobretodo naqueles eh, mariñeiros que teñen embargacións un pouco máis humildes que traballan, eh, bueno pois pues con lanchas, non con embarcacións de gran potencia, uh -huh. pero que tamén se incluen ahora dentro do, do tema da inspección da potencia dos motores e, e o cambio das axudas no gasoil, xa está bastante uh -huh. este tema extendido pues, a, a problemática da suba dos precios do combustible que tamén se eh, leva ao mundo do mar e isto trae consigo, pues, obviamente, consecuencias para, para a xente que se dedica a explotación do sector primario do Doma. Más cousas, vos podo contar Por exemplo, que a biblioteca do Instituto Bahías Maximino Romero de Lema eh, Abriu a toda a comunidade Educativa e aparte conseguiu Un premio esta semana eh, Pues pois, eh, Dotado con 2.500 euros Pola iniciativa da creación De club de lectura, non só para alumnos Sino tamén para pais para profesores, ¿no? Divulgando un pouco e fomentando a lectura entre a comunidade educativa neste caso do povo Baías. No vale, vale, moi ben. Eh, well. iniciativas que nos moitas veces resaltamos como pequenas, pero que queremos puñer de exemplos para correr todos os centros educativos de toda, bueno, de toda Galicia, tamén tomen un pouquiño de nota, eh, eh, aproveiten este tipo de, de iniciativas para implantarnos nos seus propios eh, nos seus propios centros. Más cousas vos podo contar, por exemplo, vámonos ao Concello de Camareñas, que invirtiu 31.100 euros na pavimentación das vías no lugar de Xarás, na Ponte do Porto. En Malpica, por exemplo, promoven un curso de autodefensa para mulleres, algo novedoso pola zona, eh, que tamén esperemos que cunda un pouquinho exemplo que tamén o GCS de Ponteceso, que dá cobertura aos distintos concellos de Bergantiños a Cando Carballo, recibiu a dotación dun novo camión de de bombeiros e Eh, quedámonos tamén un pouco coa polémica xordida en Corcubión, no Conselho de Corcubión a raíz da pavimentación da estrada o Cabo C que parece ser que hai un sector da poloción que non ve con moi vos ollos que se gastaron un millón de euros nesta senda eh, que ao final pues, parece ser que pues, eh, asfalto curaduro e que a senda peonil tampouco tan moito e bueno, uh -huh. as, as distintas polémicas de que non todo queda a de todos e eh, eh, xa sabedes que para opinións pois, suman. mundo claro. con esto pues, estreamos a, a información sobre a Costa da Morte neste primeiro ao sempre en Galicia de 2023. Encantados de volver como sempre estar con vos. Ben, claro que, es, que sí, es, es, es, es, es. agradecerche moitísimo. Esco, que y cousa. Tivemos noticia de que en Carballo eh, comenzaron o ano de Xestal, que parece ser que, ah, sí. que, que arrincou. Sí. entonces non sei sé se si tens alguna noticia de, de, de, de, de bueno, actos sí. ou de actividades que pues, teñen sí, que ver. Sí, é certo que foi unha noticia que sonou eh, eh, sobre todo a primeira sí. semana do ano de, de iniciativas culturales de, ah. sobre o xestal que estaban xorrendo unha figura que xa, bueno, tointes conhecerán a nivel cultural sí. moi apreciada na, na comarca, pero tamén a nivel de, sí. de país. Eu claro, subido, conto vos unha anécdota en Ourense sí. cando estudiaba sí. na, no, na calle onde vivía na avenida de Buenos aires había un bar destinado a nomeado a figura do Sestal, cando obín ali, pregúntelle sí, claro. e díxenlle, "Pero ustedes teñen vínculos con con Na, "Non hai, non había vínculo ningún, simplemente era un fan da claro. da obra da ah, da, ah, da figura." Porque... Entonces, bueno, iremos vendo seguramente ao, ao longo deste ano, vale, o consello sí. de Carballo sí, pues, sí, sí. pues pues que estará nos, por eso. Os nos por eso tanto polo feito de que a ver, eh, eh, eh, nós, cando comenzamos aquí a radio, puñamos, tiñamos eh, algún casete tal, e tal, eh, eh, eh, das súas anta intervencións o disco grande cabía si intervencións humorísticas a curiosismo acabas de falar de cassette fíjate sí. que, que que son aínda unha persona Que, que que lava pouco tempo na radio eu xa non conocía a rádio dos cassetes. Fíjate que, sí. pues que a vez sí. que penso nos traballos que deberán de pasar sí. os controladores de sonido, sí, sí, con sí. o cassete é incrível, porque agora dá yo click e que... veña sí, sí, sí. sonar, non? Claro, sí, sí, claro, sí. claro, claro. por, sí. por eso te digo que sí. a facernos eco por feito de que en algún momento nos sí. empregábamos a súa ironía e a súa retranca para poder sí. divertirnos un minutinho, sí. non? Sí. Pues pois porque... a ver se, si ah, este... agora, vou vos poñer eu de esa para semana que ven, a ver se si recuperamos Se non cassette algunha peza edixitalizada do festival para meter aquí para a semana que ven eh, eh, a darles un pouco dos estalos pues, vale? ten, eso tentaremos veña, é, que Armando é, seguro que tenga algunha cousa antiga de por aí pois moi ben veña bueno compañeros, pois pues, Una... boa semana hai moi mal tempo aquí xa en Xan ahora Beza. mismo en, en a Costa da Morte bastante vento o fresco aparece aí, eu mañan teño que chegarme a Lugo, espero que non que non me, que parece ser que vais a 4 de 9, 800 metros esperamos que non nos pille que por aí xa empaza a cousa a poñerse sí. un pouco seria, non? Bueno, se te vas ás terras da Fonte Sagrada, si, sí. pero si pues por concretamente por Mirán de Láncara, no, a Láncara, no. no. sí, sí. no. en pouco bo, boquiña mare baixo, non, che máis baixo. Eh, sí, eh, doncs, disfruta Disfruta sí. da gastronomía de aí. Eso. Disfrutarai, moitas grazas por por darme a oportunidade de estar aquí con vos un ano máis. Veña, aparta que se atris. Aparta. Despedimos a Óscar, e agora sí que poñemos a peza que che dicíao antes, que a música non mansos cabalo, non se non se mella música muiñeira galega, por exemplo, no. de gaita, aínda que el sabe tocar a gaita tamén. Chámase Antonio Luz. É un fandango. Oh, si, sí, fandango mano? Escoita, escoita a letra. <tose> Ay, con orgullo hay que elevarlo, que hogar es diferente. hay con orgullo hay que elevarlo, que puro es